Задержали з неї самі лише форми, а зовсім прогнали духа. «Що це з вами, пане Вагман?» – видріщився на нього бурмістр. «Ви прийшли до мене поговорити про якийсь маленький гешефт, а зачинаєте залазити мені спатинками в душу?» «Дарують, пан бурмістр», – усміхнувся Вагман. «Я не казав, що мій гешефт маленький, він лише вбогий, себто такий, що його не можна отаксувати на гроші» що тут тобі зараз зиску не дасть. Але він великий, дуже великий, і наша розмова простісінько йде до його вияснення. Бачите, наші жиди – маса, ну, що вони? Чим вони себе чують? У них релігія заступила все. Вони видять у ній Боже Слово, повторяють те Слово в своїх молитвах, деякі які заглиблюються в ньому, і на тім конець. А де вони живуть, у яким краю, серед яких людей і порядків – «Все їх мало обходить». «Ні, не так кажу». «І все їх обходить, але лише настілько, що це все для них нива, з якої треба збирати, не сіявши». «Чи вони чують себе горожанами цього краю? Чи вони дбають про його добро, успіх, славу?» «Їм все байдуже». «Вони чують себе зовсім чужими, а про закони, про порядки в краю дбають лише настілько, наскільки ті не перешкоджають їм бути житами». І визискувати решту людності. З ваших уст такі слова, пане Вагман, чудувався бурмістр. Адже все так, як із моєї душі винято. Адже це й була причина, що я і подібні мені відлучилися від тої жидівської маси. Почали думати про історію сього краю, вмішатися в його публічні інтереси, працювати на громадському полі. Розумію, розумію, з усмішкою мовив Вагман. І я сам колись передумав все-все. Перейшов у вашу школу. То, значить, не гімназії, але мішався до політики, мало не пішов до повстання, потім вже у відні і носив німецьку одежу, і говорив з різними розумними людьми про розумні речі. Я пізнав добре на одного з тих ваших нових жидів, що ми їх називаємо асимільованими, і, признаюсь, розчарувався в них і знов відстав від них. Розчарувались? Цікаво знати, чому. Зараз вам скажу мені видалось, може. «То не все правда, але так мені видалось, що ті нові жиди стару жидівську душу розірвали на двоє. Одну половину відкинули, а другу задержали. А тільки на нещастя задержали гіршу, а відкинули ліпшу». «Он що?» – вражений, скрикнув бурмістр. пейси, цицес і ярмурка, то у вас ліпша половина?» «Даруйте, пане бурмістру», – поважно відповів вагман. «Говорю про душу, а не про форми» що мають і у мене дуже мале значення. У мене жадного, з емфазою мовив бурмістр. І тут даруйте, коли вам скажу, що у вас вони мають далеко більше значення, ніж у мене. Бурмістр голосно зареготався і вдарив себе долонею по коліні. Ну, все перший раз мені трапляється в цьому кабінеті така теологічна розмова, скрикнув весело. Але говоріть, говоріть! Розмова починає бути цікава, хоч я й Богу, не знаю, до чого все-все можна довести. «Зараз побачите?» – мовив спокійно Вагман. «Отже, повторяю, ті ваші нові жиди, асимілянти чи асимілятори, по моїй думці, розірвали стару жидівську душу на дві частини. Яка то стара жидівська душа? Бачите, в ній сшиті були докупи огонь старих пророків, Запал засліплення, коли хочете. А все-таки громадський змисл тих, що боронили Єрусалима від римлян, що піднімали повстання з Баркого бою, що разом з Ягудою Бен Галеві ішли з Іспанії плакати на руїнах Єрусалима і разом з галицькими хусидами йдуть умирати в долині Йосафата. Оце була одна половина твої душі, а друга половина – то була та, що виховалась у Єгипті, тяжкій неволі, що в пустині кланялась золотому теляті, що бунтувалась проти Мойсея, що завоювала Ханаан, мордуючи ханаанітів аж до останнього нащадка, що потім не хотіла вертати з Вавілону до Палестини, що вела лихварські грошові інтереси в Нініві, в Олександрії і в Римі. Одним словом, знаєте, що це за половина? Та половина, що бажає панування над світом, але не хоче нести одвічальності, яку накладає панування. Та половина, що знехтувавши наказ письма святого вчитися в бджоли і в мурашки, здавна ходила на науку до павука і вдавно перевершила його в його хитрощах. Зачинаєте бути поетичним, пане Вагман, сухо і з відтінком погорди голос і мовив бурмістр, а це вам не до лиця. Хочете сказати, що мені лихвареві «П'яв ці повітові? Не слід так остро судити інших?» – мовив з холодним усміхом Вагман. «О, не бійтеся! Я й себе не пощаджу. Я знаю добре, чого я варт. І тільки те знання дає мені відвагу сказати свою думку про інших. Та про мене прийде річ на кінці. А тепер послухайте про себе і про своїх». Ви почали асиміляцію від того, що що викинули з серця всяку решту того громадського змислу, яким колись була сильна наша нація. Ви не признаєтеся до сього, навіть самим собі не признаєтеся. Ви говорите, що скинули тільки з себе жидівську заскрузлість, вирекли сабесів, халатів та цицес, а не хочете бачити, що те виречення формальностей для вас самих не формальність, але знак глибокої переміни в вашій душі. Ви перестали любити своє плем'я, його традицію, перестали вірити в його будовщину. З усього національного добра вам лишилося тільки своє «я», своє сім'я, мов одна тріска з розбитого корабля. За цю тріску ви вчепилися і пробуєте прикармувати її до іншого корабля. знайти іншу батьківщину, купити собі іншу нерідну матір. Чи не дурите ви себе самих, коли вірите, що та інша мати полюбить і пригорне вас, як своїх рідних? І чи не дурите ви одну прибрану матір, упевняючи її, що любите її ліпше, як рідну? Не знаю, що вам скаже ваше серце про ваші власні почуття, але щодо тої вашої прибраної матері, то будьте певні, що її серце ані на хвилину не відкривалось, ані не відкриється для вас що для неї ви все чужі, що в глибині душі вона не наводить вас. А чим більше ви будете примилюватися сій, підлещуватись сій, тим більше вона буде погорджувати вами. Пан Бурмістр поблід. Вагманові слова колупнули таки його серце, але він пробував усе ще боронитися зі своїм чуттям. Остро судите нас, Вагман, «Остро і несправедливо». «Може бути. Вполні справедливий тільки один Бог, той, що бачить усе, що кожен з нас ховає на дні серця. Але сей, пане бурмістру, слухайте, я також маю свої єретицькі думки. Сей, по моїй думці, зовсім не судить, нікого ні за що не судить».